A Klónok támadása. A hat részből álló könyvsorozat második része. George Lucas és Jonathan Pierce forgatókönyve alapján írta R.A. Salvatore: Felolvassa, gépész. Réges régen egy messzi galaxisban. Tudata magába szívta a jelent, mely oly csendes volt, oly nyugodt és... és normális. Mindig ilyen életre vágyott, családra és barátokra. Tudta, hogy azok veszik körül, bár csak egyiküket ismerte fel, az édesanyját. Ennek így kellett lennie. Kedvesség és szeretet, kacagás és békés nyugalom. Pontosan úgy, ahogy mindig is álmodta, amiért mindig is imádkozott. Meleg, hívogató mosolyok. Kellemes csevegés, bár nem hallotta a szavakat, és gyengéd vál De leginkább édesanyja boldog mosolya ragyogott, én már nem volt rabszolga. Amikor feléje nézett, ez a boldogság sugárzott, és az, hogy mennyire büszke a fiára, mennyire örömtelivé vált az élete. Az asszony sugárzó asszal odalépett hozzá, feléje nyúlt, gyengéden megpaskolta az arcát. Mosolya felragyogott, aztán még szélesebb lett. Túlságosan is. Egy pillanatig arra gondolt, hogy a túlzott szerep lépi át a normális határokat, ám a mosoly tovább szélesedett, anyja arca megnyúlt és természetellenesen eltorzult. Úgy tűnt, mintha lassított felvételem mozogna, valamennyien lelassultak, mintha tagjaik ólommá váltak volna. Nem, nem ólommá, többent rá, és meleg érzései hirtelen felforrósodtak. Olyan volt, mintha a barátai és az anyja rideg és merefémmé váltak volna, mintha megszűntek volna élő és lélegző emberi lények lenni. Rámerett arra a szerű mosolyra, az eltorzult arcra, és meglátta mögötte a fájdalmat, az egyértelmű kínlódást. Próbált oda kiáltani anyjának, megkérdezni, mit tegyen, hogyan segítsen. Az arc még jobban eltorzult, vér a szemekből, bőre kristályosan áttetszővé vált akár az üveg. Üveg. Üvegből volt. Fény a fénylő részeken, a vér sebesen csörgött a sima felületen. És az arc kifejezése az a belenyugvó és bocsánat kérő tekintet. A tekintet, mely arról árulkodott, hogy anyja cserben hagyta őt, és ő is az anyját, éles láncsahegyként szólt bele a tehetetlen szemlélő szívébe. Próbált feléje nyúlni. Megpróbálta megmenteni. Repedések jelentek meg az üvegen, hallotta a recsegést, ahogy egyre hosszabbak lettek. Ismét felkiáltott, és kétségbe esetten nyúlt az anyja felé. Belekapaszkodott az erőbe, és akaratának minden hatalmával, minden energiájával megpróbálta megragadni. Ám ekkor az asszony darabokra tört. A Jedi Padawan hirtelen felült az űrkabinban, szemhéja felpattant, izzadság gyöngyözött a homlokán, görcsösen zihált. Álom. Minden csak álom volt. Ezt mondogatta, miközben visszafeküdt pricsére. Mindes csak álom volt. Vagy mégsem? Mégül is néha előre szokott látni dolgokat. Enzön, hallatszott mestere jól ismert hangja a hajó előrészéből. Tudta, hogy ki kell szabadulnia álma hatása alól. A valós eseményekre kell összpontosítani. Legújabb küldetésükkel foglalkozni. De ezt könnyebb volt mondani, mint teljesíteni, mert maga előtt látta ismét az anyját, ahogy a teste megmerevedik, kristályosodik, majd millió üveg Felnézett és maga elé képzelte a műszerpótnál ülő mesterét, és nem tudta, szóljon-e álmáról a Jedinek, nem tudta, vajon ő képes lesz -e segíteni. Azonban ez a gondolat szinte azonnal el is enyészett, amint végig futott elméjén. Mestere Obi-Wan Kenobi nem segíthet túlságosan belemélyedtek más ügyekbe, a kiképzésébe, kisebb küldetésekbe, mint például ez a határvita, amely miatt ilyen messzire eljöttek a koruszkántról. A padavan szeretett volna olyan hamar visszatérni a koruszkantra, amint lehetséges. Segítségre volt szüksége, de nem olyas félire, amilyet Obi-Vantól kaphat. Beszélnie kellett megint Pál főkancellárral hallani megnyugtató szavai. Pálpatin jelentős figyelemmel kísérte életét az elmúlt tíz évben. Tett róla, hogy beszélhessen vele valahányszor ő és Obi-Van a koruszkantot tartózkodtak. A Padawan most ebben a gondolatban talált megnyugvást ezzel a rettenetes álommal szemben, mely még élénken élt a tudatában. Mert a főkancellár, a köztársaság bölcsvezére, vezére azt jósolta neki, hogy erői soha nem látott magasságokba emelkednek majd, és hogy ő... Hatalmas lesz még a hatalmas jedi között is. Talán ez a megoldás. Talán a leghatalmasabb Jedi, a hatalmasok a képes lesz egyben tartani a törékenyüveget. Enzen! hallatszott ismét a hívás az előrészből. Anakin, gyere már! Smith Skywalker Lars... Párologtató gazdaság peremsávját alkotó homokpadon át, fél lábbal a legmagasabb pontján behajlított térdel. A középkorú nyúzott és fáradt arcú asszony, kinek barna haja részben megszürkült már, félkézzel a térdén támaszkodott, és a ragyogó csillagpöttyöket nézte ezen a hűvös, tatuini éjszakán. Nem törték meg éles szegélyek a tájképet körülötte, csak a szél hordta homok dűnék sima és kerekformájú húzódtak szerte a bolygó látszólag végtelen sivatagjában. Valahol messze valami teremtmény felnyögött, és ez a panaszos hang mélyen megrázta mi lelkét ezen az éjjelen. Ezen a különleges éjjelen. Az ő kis Anakinja, a drága kicsi Anni, ma éjszaka töltötte be huszadik életébe és bár már egy évtizede nem látta, e napot minden évben számon tartotta. Hogy megváltozhatott, hogy megnőhetett, hogy megerősödhetett, hogy megokosodhatott mostanra a jedik között. Szmi, aki egész életét a sivár tatuin egy kicsinke területén értele, gyanította, hogy még csak elképzelni se tudja mindazon csodákat, amiket a fia megismerhetett a csillagok között, és azokon a bolygókon, melyek annyi mindenben különböztek az ő világától, ahol a színek színesebbek, és ahol a víz teljes völgyeket tölt meg. Szomorkás mosoly terült szét még mindig bájos arcán, ahogy felidézte azokat a réges-régi napokat, amikor ő és a fia még mindketten ennek a hitványvattónak a voltak. Az örökösen rosszalkodó és álmodozó Anni a különc viselkedésével és páratlan bátorságával annyira fel tudta idegesíteni a tojdari ószerest. Dacára rabszolga élet nehézségeinek, szép napokat éltek meg együtt. Dacára az elégtelen táplálkozásnak, szegénységüknek, és vattó örökös panaszainak és parancsolgatásainak együtt lehetett Anniával, szeretett fiacskájával. Ideje bejönnöd, szólalt meg mögötte egy csendes hang. Smi még szélesebben elmosolyodott, és ahogy megfordult mostoha fiát, Ow pillantotta meg, amint feléje közeli. Szömök, vaskos fiú volt, nagyjából Anakinnal egykorú, rövid, barna, tüskés hajjal és széles ábrázattal, mely nem rejtett el semmit érzéseiből. Szmi megborzolta Owen haját, amikor mellé ért, ő pedig úgy viszonozta a kedvességet, hogy átölelte anyja vállát és puszit nyomott az arcára. Nem láttál űrhajót ma éjjel, anya? kérdezte Owen szívélyesen. Tudta, miért jött ki ide szmí és hogy miért jár ki ide ezeken a békés éjszakákon. Szmé mosolyogva megcirogatta a fiú arcát. Saját fiaként szerette ezt a fiatal legényt, és a fiú is annyira jó volt hozzá, megértette, miféle űrtártok mostóha anyja szívébe. Féltékenység nélkül, anélkül, hogy elítélte volna, Owen elfogadta Szmé fájdalmát, és mindenben támogatta. Nem jöttek hajók ma éjjel, barmolta, és ismét a csillagpettyeség boltot bámulta. Anakin nyilván lefoglalja a galaxis megmentése, vagy épp csempészeket és haramiákat üldöz. Tudod, neki ez a dolga? No, akkor mostantól nyugodtabban alszom, vigyorgott tóva. Bár csak tréfált, szmí érzetnémi igazságot elfogult kijelentésében. Anakin különleges gyermek, átlag fölötti, még a Jedik között is, ez biztosra vette. Mindig mindenki fölött állt, nem fizikálisan, hiszen külsőre, és erre mi jól emlékezett, csupán egy kíváncsi tekintetű homokszőkehajú aprócska fiú volt. Csak hogy Anni sok mindenhez értett, méghozzá remekül. Bár akkor még csupán gyermek volt, indult a gondolaversenyen, és maga mögé utasította a legjobbjait. Ő volt az első ember, aki gondolaversenyt nyert, és mindezt kilenc évesen. Ráadásul egy olyan járművel, amelyet ő maga épített a vattóócska telepén talált alkatlészekből. De Anakin már csak ilyen különleges volt, és egyáltalán nem hasonlított egyetlen más gyermekre vagy felnőtre sem. Anakin előrelátott dolgokat, mielőtt azok bekövetkezhettek volna. Mintha annyira ráhangolódott volna a környező világra, hogy ösztönösen megértette bármely esemény irányának logikus következményeit. Például versenzés közben gyakran előre meglátta a problémákat, mielőtt azok katasztrófát okozhattak volna. Egyszer beszélt is arról az anyjának, hogy előre érzékelte a felbukkanó akadályokat, mielőtt megpillantotta volna azokat. Ő ilyen különleges fiú volt, és így történt, hogy a Tatuinra érkezett Jedik felismerték egyediségét, kiváltották a rabszolgaságból, és magukkal vitték, hogy gondját viseljék és tanítsák. El kellett engednem motyogta az asszony. Nem tarthattam magam mellett rabszolgaként. Tudom, biztosította Ovan. Akkor sem tarthattam volna itt, ha nem lettünk volna rabszolgák, folytatta az asszony, és úgy nézett Ovenre, mintha még ő is meglepődött volna a saját szavain. Anni oly sokat adhat a galaxisnak. Az ő képességeit nem sajátíthatja ki a tatuin. Ő a külvilághoz tartozik, csillagok köszrömdös, bolygókat ment meg. Jadinek született. Arra született, hogy csak adjon, adjon, adjon. Ezért nyugodt az álmom, ismételte önmagát, és amikor Smi ránézett, látta, hogy szélesebben vigyorog, mint valaha. Ó, te incselkedsz velem, mondta, és megpaskolta mostóha fia vállát. Óven csak vállat vont. Szmi ismét elkomolyodott. Anni menni akart. Folytatta ugyanazzal a mondattal, melyet többször is elmondott már hóvennek, amint számtalanszor elmormogott magában az elmúlt tíz év minden estéjén. Arról álmodott, hogy a csillagok közlepőjön, lássa az összes világot, az egész galaxisban, és jelentős dolgokat cselekedjen. Rapszolgának született, de nem arra született, hogy rabszolgaként éljen. Nem, az én annim, aztán nem. Az én annim, aztán nem. Hován megszorította a vállát. Helyesen cselekedtél. Ha én lennék, Anakin, hálás lennék neked. Tudnám, hogy azt tetted, ami nekem a legjobb. Ennél nem létezik nagyobb szeretet, anya. Szmi ismét megcírógatta mostoha fia arcát, és még egy szomorkás mosolyt is sikerített. Menjünk be, anya, indítványozta Óvan és megfogta a kezét. Veszélyes idekin. Smi bicentett, és eleinte nem ellenkezett, amikor Óven húzni kezdte magával. De aztán hirtelen megtörpant, és rámerett a mostoha fiára, amikor az megfordult, hogy lássa, mi a baj. – Odakint még veszélyesebb – suttogta elfúló hangon. Félelem suhant át az arcán, ahogy újra a tágas nyílt égboltot bámulta. – Mi van, ha megsérült Óven? Vagy ha meghalt? Jobb meghalni álmaidat kergetve, mint remény nélkül élni, mondjokta óvan bizonytalanul. Aki, akárcsak az apja, annyira földhöz ragadt és egyszerű gondolkodású volt, amennyire egy ember csak lehet. Smi ismét rápillantott is, a mosolya visszatért. Megértette, hogy óvan csak is azért beszél így, hogy a kedvébe járjon, és ettől a kijelentése csak még kedvesebbnek hatott. Imád nem ellenkezett, amikor óvan kézen fogva vezette szerény hajlékuk felé. Klig Lars, Smi férjének és Óven otthonába. Jó döntött, amikor elengedte a fiát, súlykolta magába Smi minden lépésével. Rapszolgák voltak, és kilátásuk sem volt a szabadságra, csak azzal, amit a Jedi kínáltak. Hogyan is tarthatta volna Anakint a Tatooinon, amikor a Jedi lovagok azt ígérték, hogy valóra váltják az álmát? Persze akkor még Smee nem tudhatta, hogy azon a sorsdöntő napon találkozik Kliglárszal Moszeszpában, és hogy a oktató farmer beleszeret, megvásárolja őt vattótól, felszabadítja, majd amikor szabad ember lett, feleségül kéri. Vajon elengedte volna anakin, ha megsejti ezeket a változásokat, melyek fiatávozását követően oly rövid időn belül bekövetkeztek? Nem lenne sokkal jobb, sokkal teljesebb az élete, ha anakin itt élne vele? Smith elmosődött, ahogy erre gondolt? Nem, döbbent rá. Akkor is hagyta volna annit elmenni, ha erőrel látja élete drámai változásait. Nem maga miatt, hanem Anakinért. Neki ott a helye. Smí tudta ezt? A fejét ingatta, ahogy eltöltötte ennek szörnyűsége. Az a sok-sok girbe gurba kanyar az ő és Anakin életének ösvényében. Még így utólag sem volt biztosabban, hogy nem éppen ez a jelenlegi helyzet a legjobb kimenetel mind kettőjüknek. De mégis mély és tágas üresség maradt a lelkében.